Slavosovia a 180-a, abiruinței în războiul cu gândurile. Aleluia, slavăție, Iuseuristoase, Domn al oștilor cerești, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în războiul cu lucrurile care vorbesc mintea, tu cu pacea și libertatea de a fi într tine ne-ai binecuvântat și voia noastră de plină ai tăiat. Aleluia, slavă ție, Iisui Histoase, Domnul loștilor cerești, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă grija cea lumească nu ne-a mai tulburat Și liniștea sufletelor noastre ai apărat. Aleluia, slavă ție, Iisui Histoase, Domnul cerești, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă atunci când bolul satanei de a vedea răutatea aproape lui ne-a încercat în mintea noastră, Harul tău neclintit a stat. Aleluia slavăție, Isiristoase, domna Oștilor Cerești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă fruntea gândului nostru a inulțat, când amețită de lovituri s-a aplicat, și vrăjmașul, cu războiul gândurilor, ne-a lovit neîncetat. Aleluia slavăție, Isiristoase, domna Oștilor Cerești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ochiul cugetului nostru, de negura păcatului, l-ai curățat, și în frați, n-am mai văzut un izvor de păcat. Aleluia se Iseristoase, domna noștilor cerești, te iubim și să mulțumim. fiind atunci când pentru tine am predicat, și adevărul tău l-am arătat. icoana ta în Sufletul nostru s-a luminat. Aleluia și se seristoase, domna loștilor cerești, te iubim și îți mulțumim fiindcă înădejdea în tine ne-am și în războiul necurmat, nevoințele, rugăciunea, asceza minții, cuvântului și fapte, drept arme nedat, ale lui aleluia slavă ție, Iisuse Hristoase, domna cerești, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă odată cu aurul pe care tâlharii lumii ne-l-au furat, în luca păcatelor noastre de la noi ai alungat. Aleluia, slavă ție, Iisuri Domnul al cerești, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe crucea noastră, din inimă, chipul tău ca o icoană l-am purtat și glasul tău în gândul nostru la luptă ne-a chemat. Aleluia, slavă ție, Iisuri Histoase, cerești, te iubim și îți mulțumim, fiindcă legea iubirii pe cântarul dreptății tale ai arătat când neamul nostru cu iubire în mâna ta l-ai luat.